За 15 хвилин наш літак прибуде до Вільнюса. Екіпаж судна сподівається, що політ був для вас приємним. Бажаємо вам добре провести час у Литві і влаштувати всі ваші справи. Остап Барбара мав великі сумніви, що побажання екіпажу авіалінії Львів-Вільню стійсняться. Остапові ставало млосно від одної тільки згадки про мету його подорожі. Минуло 4 місяці з того часу, як українська чума щезла з України, так само несподівано, як і з'явилася. Світ уже перестав вірити в те, що ця трагедія справді сталася. Аж раптом маленька Литва ні з того, ні з цього запросила науковців і медиків з усього світу до Каунаса на конференцію, присвячену синдромові раптового серцевого спазму. Кілька журналістів висловили припущення, що з Літвою, мабуть, щось не гаразд. Про це трохи пошуміли газети, але через кілька днів стався замах на російського президента і литовська тема себе вичерпала. Проте Остап запрошений на конференцію до Каунаса з самого початку відчував щось недобре в тому грандіозному розмахові Литовського форуму. Найгірше його передчуття справдилися коли перед самим відльотом литовський консул вручив йому запечатаного конверта з інформаційними матеріалами Міністерства здоров'я Литви, в яких на основі медичних експертиз стверджувалося, що в Литовській Республіці зареєстровано кілька смертних випадків з характерними для синдрому раптового серцевого спазму – ознаками. Земля повільно наближалася, проте це не вносило жодних змін у похмурий настрій Барбари. Поруч із ним пітнів літній добродій. Час від часу він рахував на пульсі удари серця. Підрахунок Либонь не йшов йому добре, бо він пітнів ще більше і намагався лікуватися глибоким вдиханням повітря. Остав пошукав у кишені, простягнув сусідові платівку з таблетками. «Ні-ні, дякую», – добродій злякано позирнув на нього. «Лікарі заборонили мені вживати таблетки. Це може зашкодити». Лікарі, безперечно, мають рацію, але мені здається, що вони вже ніколи нічого не зможуть вам заборонити, якщо ви негайно не приймете валідолу. Доброді нічого не відповів, тільки витер спітніле чоло вже зовсім мокрою хустиною. Барбара позирнув у вікно. Сонце ще висіло на горизонті, але з землі його, мабуть, уже не було видно, бо внизу лише плетово вогнів виказувало велике місто, оперезане павутиною вулиць. Літак описував над ним дугу і круто знижувався. «Вибачте, а ви впевнені, що ваші ліки мені не зашкодять?» – почув Барбара. Повернув голову. Зведене спазмом обличчя благально дивилося на нього. «Мабуть, йому і справді дуже погано». Можуть зашкодити, якщо ви негайно не вкинете їх у себе. Барбара знов простягнув сусідову платівку. Ціло вживати? Добродій з недовірою дивився на лікаря. Під язик. У Вільнюсі було тепло. Барбара подумав, що до його настрою більше пасував би холодний дрібний дощ. Але мокра погода зовсім не пасувала би до настрою літнього добродія, котрий після вжитих ліків почував себе ангелом, який щойно зійшов з неба. Усю дорогу через митницю аж до автостоянки він дріботів за остапом, довірливо розповідаючи йому про своє самопочуття і про здоров'я всіх своїх родичів. А коли старенький признався, що наймолодший онучці лікар Свірчинський недавно вирізав мигдалине, Барбара, котрий відчайдушно намагався було відірватися від свого спутника, раптом спинився. «Свірчинський? А яке в нього ім'я? Томаш, здається». «Він часом не поляк?» «Поляк, бо по розмовляє з акцентом. Він живе у Віннюсі? А ви знаєте його адресу?» «На бо він у мене винаймає помешкання». Записавши адресу, Барбара приєднався до гурту шістьох медиків, які прибули зі Львова тим же рейсом. Через якийсь час до них під'їхав мікроавтобус який мав відвести учасників конференції до Каунаса за 80 кілометрів від столиці, не минуло і години, як вони вже отримали ключі від своїх кімнат у невеличкому готелі на околиці міста? Остапові апартаменти на третьому поверсі мали ганок, який нависав над схилом, стеленим охайними садами, унизу забігаючи під кожний будинок. Велася вузенька вуличка, далі вона вливалася в химерне плетово подібних до неї вуличок і зникала в темряві. До запаморочення пахло весною, торішньою весною. Барбара не міг пояснити, чому яблуневий цвіт, готовий до запліднення литовських садів, пахне його остаповою, торішньою весною. Але цей запах був такий знайомий, що Барбара не зміг позбутися відчуття, ніби з ним колись уже діялося те ще раз. Десь далеко хтось грав, на Барбара хвилину згадував, як зветься інструмент, який він вперше побачив у хаті одного гуцула в Карпатах. Дядько називав цю іграшку козою. Юстина казала, що в Європі вона відома як панфлейта. Це два десятки трубок різної довжини, поставлених сторч в один ряд і щільно припасованих одна до одної. Якщо дмухнути в кожну з них під певним кутом, коза панфлейта народжує ноти фантастичного неповторного тембру, старий гуцул відмовився тоді її продати, подарунок діда, а щоб гості не ображалися, грав для них три дні. Остап нестямився, як опинився на вулиці. Йому здалося, що він дуже близький до, може, до Божевілля, але він не хоче думати над тим, до чого він близький зараз. Він просто буде йти на ці дивні звуки, що м'яко розчиняються в його крові. Від них вона стає чистою і гарячою, як торік, коли до нього прийшла Юстина і розчинила в його крові себе. Він раптом повірив у те, що там, на вершечку Кавницького пагорба, де починається музика, панфлейти, його чекає щось дуже тісно з ним пов'язане. Вулиця спиналася вгору. Катинки залишилися десь у долині. На верхівці вона разом іще з двома вуличками влилася в Майдан. Протилежний бік пагрба був засіяний хрестами кладовище. Біля цвинтарної брами сидів старий гуцул із довгим сивим волоссям і грав на панфлейті. Не відриваючись від трубок, він кивнув Остапові як старому знайомому. Згадав, мабуть, як три дні догаджав йому музикою в Карпатах. Біля ніг музиканта лежав креслатий капелюх, на дні якого у світлі місяця тьмяно поблискав метал. Остап кинув туди кілька монет. Дід чекав, мабуть, тільки на цей останній за день заробіток, бо хутко зібрав інструмент та гроші в торбинку і розставив десь між хрестами. «Дядьку, постривайте!» – гукнув Барбара на вздогін. Цвинтар мовчав. Остап кинувся вниз по схилу, спотикаючись, Через могили і до крові обдираючи собі руки колючками терену, аж доки його не спинила цвинтарна огорожа. Остап озирнувся. Старий Гуцул, мабуть, зійшов під землю. Барбарі стало моторошно. Казка скінчилася, і він зрозумів, що вмре від страху, якщо повертатиметься назад через кладовище, повскрести з довгими тінями всяєї місяця, що зійшов над пагорбом». Остап переліз через паркан і, продираючись корчами, викотився нарешті на якусь вуличку. Вимащена соком свіжої зелені сорочка, закривавлені руки, видавали в барбарі молодого вампіра, а тому він був дуже здивований, коли біля нього слухняно зупинилося таксі. Сидячи на передньому сидінні авто, Остап посилено думав над тим, чи Гуцул сподівався. Панфлейту під брамою литовського цвинтаря не був витвором його яви, загостреною кількомісячною прострацією. «Оцей цвинтар, що там на горі, ви його знаєте?» – показав Барбара рукою у відкрите вікно. «Я таксист, який працює вночі. Я знаю місце, де ви сьогодні можете гарно провести час». «І це буде не цвинтар?» – відповів водій і додав після короткої паузи, створеної для того, щоб клієнт сказав нарешті, куди його вести. «Але той цвинтар, що на горі, я знаю, там недалеко дім з гарними дівчатами, які вночі не проти побути у вашому товаристві. Я бачив там музиканта, який грав на панфлеті. Це Мар'юс. Інколи він грає для гостей у тому домі про який я вам уже говорив. Завезте вас туди?» «Так. Тобто ні. Там недалеко є готель Таурус, стається. Мені туди. А той Маріус не жив часом у Карпатах?» «Може, колись і жив, але це могло бути тільки в минулому столітті. Бо, скільки я себе пам'ятаю, старий весь час крутиться між цвинтарем і будинком, у який ви, вперто не хочете потрапити, і має тут непоганий заробіток. А що вас так турбує?» Авто пірнуло в лабіринт вузеньких вулочек, які то підіймали машину вище дахів, то кидали її вниз. Після чергового повороту водій пригальмував, бо з протилежного кінця вулиці на них сунув автомобіль, засліплюючи потужними рефлекторами. Той Рагуль за кермом і не подумав вмикати ближнє світло. І таксис мовив по-литовськи якусь філософську сентенцію, в якій Остап упізнав одне російське слово. Барбара співчутливо кивнув головою і утупився у вікно. Хідником в їхньому напрямку йшла людина. Секунду не можна було нічого розгледіти. Сліпили фари зустрічного автомобіля. Таксі притулилося до краю дороги і зупинилося. Барбара, як зачаклований, дивився на тінь, освітлену ззаду рефлекторами зустрічного автомобіля. Її обриси, хода, все здавалося таким знайомим, що Остапові застуганіло в скронях. Боже, чи може ще хтось на світі ходити так, як ходила вона? Постать підійшла ближче. Світло вуличного ліхтаря оживило її волосся, очі, уста, і тінь стала людиною. Барбара відчув, як хрустнула пачка цигарок, який він тримав у руках, і з-під нігтя потекла кров. Це була Юстина, немрець. Не примара, а жива людина З рум'янцем на обличчі І хмаркою пари біля вуст І тільки очі, такі ж сірі Як в Юстині, але якісь чужі безпристрасні, Дивилися просто себе Байдуже ковзнули по таксі Освітленому фарами Зустрічної автомашини По очам Остапа і на обличчі дівчини Нічого не змінилося Вона не сповільнила і не прискорила ходу Просто йшла собі не поспіхом далі. Барбара сидів, як паралізований, під заливав йому очі, він не міг навіть підняти руку, щоб витертися. Шлях попереду звільнився, таксі рушило, і за мить завернуло за ріг. Коли Остап прийшов до тями, авто вже приїхало з добру сотню метрів.